Нест Брама. Розумна місіс Трейтвейт. Частина друга. Приємного прослуховування. Я прийшов з Дірект Insurance У надії побачити місіс Трейтвейт. Пояснив він, коли двері відчинилися досить несподівано. Перш ніж він постукав. Мене звати Карадос. Макс Карадос. Запанувала мить вагання. Тоді Стефані, прочитавши напруження в сурових рисах обличчя свого чоловіка, з радістю взяла ініціативу на себе. Так, звісно, заходьте, містер Карадос. люб'язно вигукнула вона. Ми ж не зовсім чужі, знаєте? Ви якось розкрили щось для тітоньки Пігс. Уже не згадаю, що саме, але вона була неймовірно вражена. Леді Погес уточнив Стрейтвейт, який відступив убік і спостерігав з розвитком подій, повільними, розважливими очима. Але послухайте, ви ж сліпі, чи не так? Усміхне зізнання Карадоса зняло гостроту з імпульсивного вигуку місіс Трейтвейт – Теді. Але я досить добре справляюся, додав він. Я залишив свою людину в машині. і Я знайшов ваші двері з першої спроби, бачите? Ці слова нагадали Оксомитоокій – корисливій красуні, що чоловік перед нею мав репутацію доволі привабливо багатого, а його дивний смак – лише безпечне ексцентричне хобі. Через це вона вирішила бути якомога люб'язнішою, ведучи його до вітальні. А ще Теді виявився геть нестерпним, тож його треба було покарати у найпростіший і найшвидший спосіб, який тільки трапиться. Теді збирається йти, і я мала залишитися в самітньому горі, якби ви не з'явилися. Легко пояснила вона. Не дуже зручно приходити до мене тільки у справі, містер Карадос, але якщо це ваші єдині умови, я мушу погодитись. Однак, здавалося, у Стрейтвейта не було жодного наміру йти. Він залишив свій капелюх і тростину в холі, а тепер кинув жовті рукавички на стіл і недбало вмостився на підлокітнику крісла. «І все ж таки, що це для нас означає?» Непевно, кинув він. Ймовірно, саме так сформулювала б свою позицію страхова компанія», відповів Карадос. «Я не бачу, щоб компанія мала якесь відношення до цієї справи». Ми не повідомляли їм про жодну втрату і поки що не висуваємо жодних претензій. Цього має бути достатньо. Я думаю, що вони діють на основі загального висновку. Пояснив Карадос. Компанії з обмеженою відповідальністю не відрізняються витонченістю. Місіс Трейтвейт. Вони знають, що ви застрахували в них на мисту перлів вартістю 5 тисяч фунтів. І коли стає загальновідомим, що у вас викрили намисто, яке відповідає цьому опису, вони поспішно приходять до висновку, що це одне й те саме. Але ж вони не однакові, на жаль, пояснила господиня. Це було намисто, яке я погодилася взяти від Маркхемів, щоб подивитися, чи залишу його. Це те, яке Біліцер бачив минулої суботи. Так, відверто зізналася місіс Стрейтвейт. Стрейтвейд пильно поглянув на Карадоса, а потім перевів очі з млявою байдужістю на свою дружину. «Люба Стефані, про що ти тільки думаєш?» – ліниво промовив він. «А вже ж, то не могли бути перли Маркемів. Якщо містер Карадос не знатиме, що ти занадто розумна, аби вдаватись до такої дурниці, він ще подумає, ніби ти мала шахрайські наміри щодо його компанії». Чи той його тон був навмисно розрахований, аби роздратувати – чи просто впав у сприятливий ґрунт. Стефані кинула в його бік злобливий, повний ненависті погляд. «Мені байдуже!» – безрозсудно вигукнула вона. «Я не маю ані найменшого заперечення, щоб містер Карадос знав, як саме все сталося». Карадос інстинктивно вставив заперечне слово, навіть підняв руку, ніби зупиняючи. Та леді була занадто схвильована і надто балакуча, щоб дати себе стримати. «Це насправді не має ніякого значення, містере Крадос, тому що з цього нічого не вийшло», – пояснила вона. «Там ніколи не було справжніх перлів, які можна було б застрахувати. Це не мало б ніякого значення для компанії, тому що я з самого початку не розглядала це як звичайне страхування. Це мала бути позика». «Позика?» – повторив Крадос. «Так, я отримую купу грошей через кілька років за заповітом Прін-Пріна. Тоді я повернув все, що було надано». Але чи не було б краще, простіше. Було б позичити лише під очікувану спадщину. Ми це робили. поспішно пояснила леді ми позичали, у кого тільки можна, і теді і я писали гори й гори паперів. Але ж тепер ніхто більше не хоче давати в борг. Ситуація була надто трагічно гостренькою, щоб сміятися з неї. Карадос повернув своє обличчя від одного до іншого і вухом, і навіть більш тонким відчуттям. Сфокусував їх у своїй свідомості – тендітна, легковажна красуня з серцем кішки та безвідповідальністю кошеняти, очі й рот якої вже твердішали від стресу її шаленого життя. І через кімнату її безтурботний чоловік, чию мляву позу і безтурботне ставлення до ситуації, карадос ще не класифікував. Сухий голос Стрейтвейта із звичайною повільною вимовою увірвався в його роздуми. Не думаю ні на мить, що ти хоч знаєш або переймаєшся тим, що це означає, моя люба. Але я все ж спробую тебе просвітити. Це означає надзвичайну ймовірність. Якщо ти не зможеш переконати містера Карадоса тримати язик за зубами, ти і без образ, я теж, отримаємо два роки каторги. І все ж несвідомою, але довершеною майстерністю, мені здається... Ти, можливо, зробила свою справу. Бо якщо я не помиляюся, містер Карадос виявляється не в змозі скористатися твоєю безневинною відвертістю, хоча інакше він би досить легко з'ясував усе, що хотів. Це абсолютно несенітниця, Теді, вигукнула Стефані здратівливим обуренням. Вона повернулася до Карадоса з впевненістю, що зустріне розуміння. Ми дуже добре знаємо суддю Ендерлея, і якби були якісь проблеми, мені б не було жодних труднощів, щоб змусити його взяти справу приватно і все йому пояснити. Але чому вони мають бути? Чому? Її охопила блискуча нова ідея. Ви знаєте когось із цих страхових людей близько? Містер Карадос? Ми з генеральним менеджером у таких стосунках, що майже виправдано звертаємося один до одного, як дурний осел. Визнав Карадос. Бачиш, Теді, тобі не потрібно було панікувати. Містер Карадос усе владнає. Дозвольте мені розповісти вам, як саме я все влаштувала. Я думаю, ви знаєте, що страховики занадто раді платити за збитки. Це дає їм рекламу. Фредді Тантро сказав мені це, а його батько – директор сотні компаній. Тільки, звісно, це має бути зроблено цілком за правилами. Ну, протягом багатьох місяців ми обидва були страшенно на мелі, І, на жаль, усі наші, принаймні усі наші друзі, здавалися так само без грошей. Я абсолютно ламала свою бідну голову, коли згадала про весільний подарунок тата. Це було перлове на яке він прислав мені звідня, лише за місяць до своєї смерті. справжній, звичайно. Тому що бідний тато сам завжди був цілком на межі, але дуже хороша імітація і в ідеальному стані. Інакше я впевнена, тато краще надіслав би срібний пенал для пер. Бо хоча він змушений був жити за кордоном через те, що говорили люди. Його смак був просто вишуканим, і він був дуже романтичний у своїх ідеях. Що скажеш, Теді? Нічого, Люба. Це просто в мене в горлі лоскоче. Я часто носила ці перли, і мільйони людей їх бачили. Звісно, наші люди знали про них, але інші сприймали як належне, що вони справжні якщо я їх ношу. Тедді скаже вам, що я майже марила в Маренні, наскільки все стало жахливим. Коли мені спала на думку, одна ідея. Твітті вона двоюрідна сестра Тедді, але вже досить літня людина. Має цілу скриню повнокоштовностей, які вона ніколи не носить. І я знала, що серед них є немисто, дуже схожа на моє. Вона майже відразу збиралася в Африку на полювання, тому я буквально полетіла в глушену сюрею і благала її на колінах позичити мені ці перли для танців у Лайсестер-хаусі. Коли я повернулася з ними, то одразу зламала застібку і понесла до Карсфедля на Принцес-стріт. Сказала йому, що це всього лише біжутерія, але, мовляв, дуже якісна, і хочу, щоб він підготував їх до наступного дня. І, звісно, він поглянув на них потім ще раз, а тоді запитав, чи впевнена я, що це підробка. Я відповіла – ми ніколи й не замислювались над цим, бо бідалаха тато завжди був радше у хронічній скруті, хоча, звісно, часом мав неймовірні виграші в казино. І, зрештою, Карсфедель, мов величезна сова, мовив Я щасливий, що можу привітати вас, мадам. Це безсумнівно перли бомбея дуже тонкого орієнту. Вони безумовно коштують 5 тисяч фунтів. Від цього місця розповідь місі Стрейтвейд пішла своїм звичним, трохи фамільярним і передбачуваним руслом. Було оформлено страхування, при тому ще самоледі твердо запевнила себе, що це лише нова форма позики, і заспокоївшись завдяки авторитетові Фредді Тантро, що компанія Direct and Entertainment може втримати тимчасову втрату у 5 тисяч фунтів. Справжні перли повернули кузині в глухому суреї, а Стефані продовжила носити підробку. Минув пристойний проміжок часу, і план майже дозрів, коли раптовий запит компанії на перевірку впав як грім серед ясного неба. З безлічу зворушливих благань до містера Карадоса уявити її шалений розпач з відповідними маленькими жестами муки та віччію. Стефані описувала свою повну безпорадність і подачу шалену метушню серед ювелірних крамниць Лондона в пошуках заміни. Коли небезпека минула, дедалі нагальнішою стала потреба діяти без зволікань. Не лише для того, щоб випередити можливу нову цікавість з боку страховиків, а й щоб забезпечити кошти для погашення невідкладного боргу, який тяжів над ними в руках нещадно впертого лихваря-єврея. Вечір минулого вівторка мав стати часом, а оперний театр, де йшла орлеанська діва, місцем. Стрейтвейт, який не цікавився саме таким видом драми, не мав бути присутнім, але з накладними вусами та кількома іншими штрихами, які його аматорський досвід дозволяли легко застосувати. Він мав зайняти місце в партері, в крайньому ряду, десь ложею його дружини. За умовним сигналом Стефані мало різко відкрити застібку на миста і, нахилившись уперед, дозволити прикрасі зісковзнути з шиї та зникнути внизу в залі. Стрейтвейт, єдиний готовий до того, що мало статися, без труднощів підхопив би його. Потім він швидко глянув би вгору, ніби щоб визначити ложу, і, тримаючи перли в руці, спокійно вийшов би в коридор. Перш ніж хто-небудь встигнув би як слід усвідомити, що трапилось, він уже залишив би театр. Карадос повернув своє обличчя від жінки до чоловіка. Ця схема вам сподобалася, містера Стрейтвейт. Розумієте, Стефані така страшенно розумна, що їй гадки не мав сумніватися, був певен, усе піде як слід. І водночас, за три дні до цього, біліцер уже повідомив про обман і те, що було використано два намиста. Так. Визнав Стрейтвейт із неохочою щирістю. «Я підозрював, що цього разу твоя винахідливість, Стефані, трохи підвела. Розумієш, Люба, виявляється, є різниця між перлами з Бомбею і з Каліфорнії». Мерзотник. викрикнула дівчина, мстиво скрегочучи своїми маленькими зубками. «А ми давали йому шампанське!» «Але ж нічого з того не вийшло. То хіба це має значення?» – промовив Стрейтвейт. «За винятком того, що тепер перли Маркхемів зникли, і вони натикають на всілякі дьявольські речі», – сердито нагадала вона йому. «Це правда», – зізнався він. «Це вже, так би мовити, частина історії містера Карадос. Я постараюся пояснити цю частину випадку, але навіть тепер Стефані, здається, не здатна віддати мені належне». Він відірвався від підлокітника крісла, перейшов через кімнату до іншого стільця де зайняв точно таку саму позу. У той фатальний вечір я, як і домовилися, вирушив до театру. Трохи із запізненням, щоб сісти непоміченим. Коли зорієнтувався на місці, час від часу поглядав угору, аж доки не зустрівся поглядом із Стефані. Так я зрозумів, що вона на місці, і вирішив, що все йде досить добре. За домовленістю, одразу після падіння першої завіси, я мав перейти на інший бік театру. І ставши напроти ложе Стефані, крутити свій годинниковий ланцюжок, то ти, доки не переконаюся, що вона мене помітила. Потім Стефані мала тричі обмахнутися своєю програмкою. Обидві дії, як бачите, цілком невинні, але при цьому давали нам зрозуміти одне одного, що все гаразд. Це, звісно ж, була ідея Стефані. Після того я мав повернутися на своє місце а Стефані виконав свою частину при першій нагоді у другому акті. Однак ми так і не дійшли до цього. Ближче до кінця першого акту щось біле і безшумне зісковзнуло вниз і впало до моїх ніг. На мить я подумав, що це були перли і щось пішло не так. Потім я побачив, що це була рукавичка. Жіноча рукавичка. Інтуїція підказала, що це Стефані, перш ніж я її торкнувся. Я підняв її і тихо вийшов. Внизу серед пальців був клаптик паперу, відірваний куточок програми. На ньому були олівцем написані слова такого змісту. Сталося дещо несподіване. Сьогодні нічого не можу зробити. Негайно повертайся і чекай. Можливо, повернуся рано. Страшенно стурбована. С. Ви ж зберегли папірець? Так. Він у моєму столі в сусідній кімнаті. Хочете побачити? «Так, звичайно», – промовив Карадос. Стрейтвейт вийшов з кімнати, а Стефані прийняла чарівну благальну позу. «Містер Карадос, ви ж повернете їх нам, правда? Це не мало б жодного значення, якби не одне але. Я, здається, щось підписала, і тепер Мархеми погрожують подати на нас до суду за злочинну недбалість у зв'язку з тим, що ми залишили їх у порожній квартирі». Стрейтвейт, встигнувши повернутися саме вчасно, щоб вловити суть слів дружини, пояснив. Розумієте, крім як особистому другові, такому як ви, пред'явити ці докази абсолютно неможливо. Перший сам по собі викликав би незручні запитання, а інший не піддається поясненню. Отже, я був змушений сфабрикувати уявне пограбування за нашої відсутності та кинути футляр з намистом поміж рододендронів у саду позаду, щоб поліція його знайшла. «Що далі, то темніше», – зауважив Карадос. «А вже ж, ми зі Стефані і самі це відчуваємо. Чи не так, Люба?» – підхопив Стрейтвейт. «Втім, ось перша записка, а також рукавичка. Звісно, я відразу повернувся. Це була стратегія Стефані, і я діяв за її вказівками. Менше ніж за півгодини я почув, як зупинився автомобіль біля будинку, Потім задзвонив дзвінок». Здається, я казав, що я був сам. Я відчинив двері і побачив чоловіка. Звичайного на вигляд, без виразних ознак. Він лише запитав «Містер Стрейтвейт. І коли я кивнув, передав мені листа. Я розірвав конверт, просто в передпокої, і прочитав. Потім зайшов у свою кімнату і перечитав знову. Ось він. Любите, це просто жахливо. Ми мусимо відкласти це на сьогодні. Поясню пізніше. А тепер уяви. Біліцер тут, у партері, і молодий каде запросив його приєднатися до нас на вечерю, у Савої. Виявляється, ця особа щось із себе значить, і, гадаю, родина Де хоче в нього позичити. Я не можу відмовитися, і мене буквально трясе. Хіба ти не розумієш? Він щось запідозрить. Вийшли мені зараз же на мисто М, і я якось його заміню перед вечерею. Пишу на швидку руч у темряві. Передати погодився слуга Вілобі. Благаю, тільки не підведи, не підведи С. Це безглуздо і абсурдно. різко викрикнула Стефані. Я не писала жодного слова. Ані цього, ані попереднього. Я ж сиділа там увесь вечір, а теді. О, це просто божевілля. Я заніс лист у свою кімнату і уважно роздивився. Спокійно продовжував Стрейтвейт. Навіть якби в мене були підстави сумніватися, внутрішні ознаки переконували. Але як я міг сумніватися? Текст звучав як продовження попереднього послання. Почерк був цілком схожий на Стефані у тих обставинах. Конверт явно взятий у касі театру, а сам папір був аркушем від програми. Один кут був відірваний. Я приклав його до попереднього клаптика, і вони зійшлись ідеально. Джентльмен знизав плечима, повільно піднявся на ноги і попрямував через кімнату, щоб виглянути у вікно. «Я склав усе в гарненький пакунок і віддав». Закінчив він. Карадос поклав два клаптики паперу, які він ретельно вивчав кінчиками пальців і все ще тримаючи рукавичку, звернувся до своєї невеликої аудиторії. Перше і найочевидніше – той, хто реалізував цей план мав не лише загальне уявлення про ваші справи, а й досить чітке знання деталей, зокрема, пов'язане із цим, ну, позикою, місіс Стрейтвейт. Саме на цьому я наполягав. Чуєш, Стефані? Погодився Стрейтвейт. Але хто ж це? Благально промовила Стефані з втомою в голосі. Абсолютно ніхто, в цілому світі, жодна душа. Так може здатися з першого погляду, однак... Давайте підемо далі і просто врахуємо тих, хто може мати інформацію. Є представники страхової компанії, які щось підозрюють. Є біліцер, який, можливо, знає трохи більше. Є леді із Суреї, у якої позичали перли. Містер Тантро, з яким, здається, консультувалися. І нарешті ваші власні слуги. Всі ці люди мають друзів або підлеглих, або спостерігачів. Припустимо, конфіденційний клерк містера Біліцера виявиться коханим вашої покоївки. Вони б усе одно знали дуже мало. Дуга кола може бути зовсім незначною, але маючи її, можна відтворити всю фігуру. А тепер щодо ваших слуг, місіс Стрейтвейт, Ми, звісно, нікого не звинувачуємо. Є кухарка Малінс. У вівторок зранку в неї проявився страшенно підозрілий грип. І хоча це було неймовірно незручно, я негайно відправила її додому. Я жах, як боюся цієї хвороби. Потім Фрезер, покаївка, вона мені робить зачіску. Власної покиївки, знаєте, в мене насправді немає. Пітер, підказав Стрейтвейт. Ах так, ще Бета. Вона приходить щодня і допомагає на кухні. Не маю жодних сумнівів, вона здатна на будь-яку підлість. І всі були відсутні у вівторок увечері? Так. Мелісента поїхала додому. Бета пішла рано, оскільки не було обіду, і я сказала Фрейзер взяти вихідний увечері, після того, як вона одягне мене, щоб Теді міг переодягнутися і вийти, не будучи поміченим. Карадос звернувся до іншого свого свідка. Папери і рукавичка були з вами з того часу. Так, у мене на столі. Замкнені? Так, а це рукавичка місіс Трейдвитт. Немає сумніву, що вона ваша. Гадаю, що так, відповіла вона. Я навіть не замислювалася. Знаю лише, що коли виходила з театру, однієї вже не було. А втеді вона опинилася тут. Це був перший раз, коли ви її загубили. Так. Але вона могла зникнути раніше, ввечері. Бути загубленою, втраченою або викраденою. Я пам'ятаю, як знімала їх у ложі. Сиділа в кутку, найдалі від сцени. Звичайно, в першому ряду, і поклали їх на опору. Дебудь хто в сусідній ложі міг би використати одну без особливих труднощів у сприятливий момент. Це цілком можливо, але ми не бачили нікого в сусідній ложі. Знаєте, мені здалося, ніби я краєм ока помітив когось, хто тримався осторонь. Озвався Стрейтвейт. Дякую, сказав Карадос, повертаючись до нього з помітною вдячністю. Це дуже важливо. Те, що ви думаєте, ніби бачили когось, хто тримався осторонь. А тепер інша рукавичка, місіс трейтвід. Що з нею сталося? Одна рукавичка не дуже потрібна, чи не так? Сказала Стефані. Звичайно, я носила її, коли поверталася. Думаю, я кинула її десь тут. Мабуть, вона все ще десь є. У нас тут страшенний безлад. І нічого не робиться. Друга рукавичка була знайдена на підлозі в кутку. Карадос взяв її і поклав з іншою. «Я помічаю, що ви використовуєте дуже легкий і характерний парфум, місіс Трейтвит. Зауважив він. «Так, він досить солодкий, чи не так?» «Я не знаю назви, бо вона російською. Друг з посольства надіслав мені кілька пляшок з Петербурга». «Але у вівторок ви доповнили його чимось сильнішим». Продовжив він, делікатно підносячи рукавички одну за одною до свого носу. О, Евкаліпт, так, я просочила ними свою хустинку, визнала вона. У вас є інші рукавички такого ж фасону. Хіба? Ну, дайте мені подумати, це ти мені їх дав, Теді? Ні, відповів стрейтвейт з іншого кінця кімнати. Він перейшов до вікна і його поза відсторонила його від дискусії. «Хіба не від Стейбл?» – коротко додав він. «А вже ж, тоді виходить три пари, містер Карадос. Адже я ніколи не дозволяю Бембі програвати мені більше, ніж одну пару за раз, бідолашний хлопчик». «Я думаю, ти досить томлюєшся, Стефані», – попередив її чоловік. Увага Карадоса, здавалося, миттєво відгукнулася на цей голос. Тоді він чемно обернувся до місіс Стрейтвейт. «Я розумію, останнім часом вам було непросто, місі Стрейтвейт», – сказав він. «І повірте, я весь час чекаю слушної миті, щоб звільнити вас від цього імпровізованого допиту». «Можливо, завтра?» – почав Стрейтвейт, переходячи кімнату назад. «Неможливо. Я покидаю місто сьогодні ввечері». Твердо відповів Карадос. «У вас три пари цих рукавичок, місі Стрейтвейт. Ось одна». «Де дві інші?» «Одну пару я ще не носила, інша...» «Боже мій, та я ж не виходила з дому від вівторка!» «Гадаю, вона в моїй скринці для рукавичок!» «Я мушу її побачити, будь ласка!» Стрейтвейт уже відкрив рота, але коли його дружина слухняно підвелася, щоб виконати прохання, він різко відвернувся, так і не промовивши жодного слова. «Це вони!» – сказала вона, повертаючись. Містер Карадос і я закінчимо наше розслідування в моїй кімнаті. Втрутився Стрейтвейт спокійно, але наполегливо. Я порадив тобі прилягти на півгодини, Стефані, якщо не хочеш завтра бути цілком знесиленою. Ви повинні дозволити винуватцю підтримати цю добру пораду, місіс Стрейтвейт, додав Карадос. Він розглядав другу пару рукавичок, поки вони говорили, і тепер повернув їх назад. «Вони, безсумнівно, з того ж набору, і таким чином наша підказка закінчується», – визнав він із згаслим інтересом. «Сподіваюся, ви не заперечуєте. Вибачився Стрейтвейт, ведучи гостя до своєї курильної кімнати». Стефані, створіння нервів та необочних вчинків. Довірливо, додав він, став більш відвертим, щойно їх відділило від леді кілька дверей. «Вона забувається». Сьогодні вночі не спатиме. Завтра страждатиме. Карадос уловив його усмішку. Так само, як і я. Навпаки, прийміть моє вибачення. Сказав відвідувач. Крім того, мені більше нічого тут робити. Я думаю... Це загадка. Визнав Стрейтвейт із вічливою згодою. Хочете сигарету? Дякую. Ви можете подивитися, чи є моя машина внизу. Вони взяли сигарети і стояли біля вікна, запалюючи їх. До речі, є один момент, що може мати певне значення. Карадос почав перетинати кімнату, щоб підняти дві уявні записки. Ви, мабуть, помітили, що це зовнішній аркуш програмки. Він не дуже підходить для цієї мети. На першому, внутрішньому аркуші писати зручніше, але там є дата. Бачите, який висновок? Програмку було отримано раніше. Можливо, ну... Адже Карадос раптом обірвав свою мову, не закінчивши думку, і прислухався. Ви чуєте? Тось піднімається сходами. Це загальні сходи. Містер Стрейдвейд, я не знаю, наскільки це зайшло в інших колах. У нас може бути лише кілька секунд, перш ніж нас перервуть. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що людина, яка зараз на сходах, це поліцейський або носила форму, якщо він зупинився біля ваших дверей. Важка хода затихла, потім пролунав владний стукіт у двері. Чекайте, я можу впізнати голос. Пробурмотівка Радос, твердо поклавши руку на тремтячу руку Стрейтвета. Вони почули, як служниця пройшла коридором і відімкнула двері. Потім почули незрозумілий гомін грубого запитання. Інспектор Білд із Скотленд'ярду. Служниця знову пройшла повз їх двері, на шляху до вітальні. Не має сенсу приховувати від вас той факт, містере Стрейтвейт, що ви, можливо, більше не будете на волі. Але я так. Чи є щось, що ви хочете, щоб я зробив? Часу на роздуми не було. Стрейтвейт дійсно був між двома небажаними варіантами відомої приказки. Але щоб віддати йому належне, його голос майже не втратив своєї звичайної байдужості. Дякую. Відповів він, виймаючи із своєї кишені невеликий запечатаний і адресований пакунок. Ви можете кинути це непомітно в якусь поштову скриньку, якщо будете такі ласкаві. Намисто Маркхемів. Саме так, я збирався вийти, щоб відправити його. Коли ви прийшли? Я певний, що так і було. І якщо зможете, приділіть п'ять хвилин пізніше, якщо будете тут. Карадос сховав свій портсигар під паперами на столі. Я зайду за ним. Погодився він. Скажімо, близько пів на дев'яту. Як і було домовлено, Карадос повернувся рівно о пів на дев'яту. Я все ще на волі, бачите, містера Карадос. Хоча після роздумів про продуману формальність справи інспектора тут, я уявляю, що ви навряд чи будете здивовані. Я взяв за звичку ніколи не дивуватися, визнав Карадос. «Однак я ще хочу виглядати в ваших очах дещо інакше. Ви вважаєте мене містер Карадос або викритим шахраєм, або віслюком, що кається?» Ще одне чудове правило – ніколи не робити висновків з невизначеностей. Стрейтвейт зробив жест легкого нетерпіння. «Ви дали мені лише декілька хвилин. Якщо я маю викласти вам свою справу, містер Карадос, ми не можемо фехтувати фразами». Сьогодні ви мали виняткову нагоду заглибитися в спосіб нашого життя. Ви безсумнівно оцінили нашу постійну заборгованість і легкий кредит, який забезпечує наше оточення, соціальні амбіції Стефані та її дорогу популярність, її надзвичайно марнотратну неспроможність уявити будь-яке інше можливе існування і мою мовчазну згоду. Я знаю, ви правильно оцінили її безвідповідальний невротичний темперамент і зробили висновок, до чого це призводить у конфлікті з моїм власним. Що, можливо, залишилося поза вашою увагою? Адже в суспільстві такі речі доводиться приховувати. Це те, що я все ще люблю свою дружину. Коли ти не наважуєшся довіряти міцності своїх віжок, ти не намагаєшся зупинити коня, ще мчить. Три роки я намагався обходити і Стефані гострі кути, застосовуючи якомога менше видимого контролю. Коли ми розходимося в думках щодо якогось проекту, який вона взяла собі до серця, у Стефані є один сильний аргумент: що ви більше не любите її. Ну, можливо, але виражено більш переконливо. Вона кидається на дах будівлі, до чість поверхів містер Карадос а ми на другому. І вилазячи на перила, заявляє про свій намір кинутися униз. Тим часом я йду за нею і стягую її назад. Одного дня я залишуся там, де я є, і дозволю їй зробити те, що вона задумала. Я сподіваюся, що ні. Серйозно сказав Карадос. О, не турбуйтеся, тоді вона сама вилізе назад, але це ознаменує епоху. Саме цією погрозою вона отримала мою згоду на цю схему. Це і впевненість, що інакше вона продовжить без мене. Але я не мав наміру дозволити їй посадити себе, не кажучи вже про нас обох, заграти, якщо я міг цьому зарадити. І перш за все я хотів вилікувати її від її безглуздих ілюзій, що вона розумна, в надії, що вона тоді припинить бути дурною. Підвести її в цьому випадку означало лише відкласти спробу. Я задумав ідею вдавати, що співпрацюю, і в той же час втягнути нас у те, що здавалося розумним, контршахрайством. Думка про реальну втрату, можливо, матиме хороший ефект. Публічність безсумнівно не дозволить їй наважитись на другу крадіжку. Брудна історія, містер Карадос. Підсумував він. «Не забудьте свій порцигар по-справжньому». Батьківське хитання головою Карадоса над розповіддю було нейтралізоване його доброзичливою усмішкою. «Так-так», – сказав він. «Я думаю, ми можемо класифікувати вас, містера Стрейтвейт». Одне питання – рукавичка. Це була думка, що прийшла пізніше. Я вже придумав усю історію, і першу записку мені мав принести служитель. Потім по дорозі у кишені свого пальто я знайшов пару рукавичок Стефані, які вона просила мене носити ще вчора. У мене з'явилася ідея, наскільки переконливіше буде, якщо я влаштую так, щоб виглядало, ніби вона випадково впустила записку саме таким чином. Як вона й казала, наступна ложа була порожньою, і я просто зайняв її на кілька хвилин і тихенько поцупив одну із рукавичок. І це нагадало мені. «Звісно, у ній нічого не було, але ваш інтерес до них змусив мене трохи нервувати». Карадос щиро розсміявся, потім він встав і простягнув руку. «Доброї ночі, містер Стрейтвейт, приєзно сказав він. «Дозвольте дати вам просту, але мудру пораду. Не намагайтеся влаштовувати ще одну змову. Але якщо все ж наважитеся, не використовуйте пару рукавичок?» Одна з яких все ще пахне парфумами, а інша евкаліптом. О, oh, сказав Стрейтвейт. Саме так. Але в будь-якому випадку приховайте другу пару, яка має ту ж саму особливість. Подумайте, що це має означати. До побачення. Через 20 хвилин містера Карадоса викликали до телефону. Зараз 8.55 і я на Чарінг крос. Сказав знайомий голос. Якщо вам потрібен місцевий колорит, придумайте привід бути завтра з Маркхемом, коли завтра прийде перша пошта. Потім було ще кілька слів і тепле прощання. Одну хвилину, мій дорогий Максе, одну хвилину. Чи правильно я розумію, що ти надійшла мені звіт про справу з Дувра? Ні, Луісе, відповів Карадос із загадковою розбірливістю. Я лише сказав що я надішлю тобі звіт про справу з Дувра.